פרק סב. למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשכות <אח> עד יצא חנגה צדקה וישועתה כלפיד יבער וראו גויים צדקך וכל מלכים כבודך וקורא לך שם חדש אשר פי אדוני יקובנו והיית תפארת ביד אדוני וצניף מלוכה בכף אלוהייך. לא יאמר לך עוד עזובה, ולארצך לא יאמר עוד שממה. כי לך יקרא חפציבא, ולארצך בעולה. כי חפץ אדוני בך, וארצך תיבעל. כי יבחר בחור בתולה, יבעלוך בנייך, ומשוש חתן על כלה, יסיס עלייך אלוהייך. על חומותייך ירושלים, הפקדתי שומרים.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 והיללו את ה' ומקבציו ישתוהו בחצרות קדשי. עברו עברו בשערים פנו דרך העם, סוללו סוללו המסילה סקלו מאבן, הרימו נס על העמים. הנה ה' השמיע אל קצה הארץ, אמרו לבת ציון, הנה ישעך בא, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. וקראו להם עם הקודש, גאולי אדוני, ולך ייקרא דרושה, עיר לא נעזבה.